اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الاخلاق وفضله على المخلوقين على الاطلاق حتى فاق جميع البرايا في الفاضل وعلى اذهبه الموصوفين بكفرات المنصفي وعلى اله اهل الطاعه والوفاق صلاه دائمه مستمره للعشي والاسراء والنبات أما, اما بعد شكر الله والصلاه والسلام على صلى بنا محمد صلى الله عليه وسلم و ليكن الله وطاعته كما امرنا الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بارك بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين. Duwa islam Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na Nabi rahma nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inakuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika sala sa zima ila kumje Allah subhanahu wa ta'ala kwa niye mwenye kupangilia mambo yote na yeye ndiyo mwenye kutuwezesha kufika katika eneo hili lao kama angeliamua mmoja miongoni mwetu kumfanya mgonjwa katika sisi tuliyokuepo hapa. Ugonjwa ambaye ungeweza kumfanya yeye asiweze kufika hapa, basi husingeweza kufika. Basi shukurani zilizokuwa bora zaidi ni kuhakikisha kuyatekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayataka na kuacha yale ambayo Allah subahana Ta'ala hayataka. Waislam Khutba yetu ya leo tuizungumzie imani Na tunaizungumza imani si kwa maana kwamba watu hawana imani Bali tunaizungumza hii imani kwa sababu ya watu ambao waliokuwa kuwa na imani katika kipindi hichi cha leo kuna tofauti baina yao na wale ambao waliokuwa kuwa na imani katika kipindi kile Imani ni moja Lakini uendeshaji wao wa matendo watu katika kipindi hichi cha leo Tukiuchukua na ueleaji wa matendo wa watu waliokuwa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kuna kuwa na tofauti kubwa mpaka ambapo utakapomuelezea swahaba katika kipindi hichi kilichokuwa kilichokuwa hivi sasa Muislamu aliyekuepo katika kipindi hiki anafika kipindi anakata tamaa kwamba yeye hawezi kufikia kutekeleza kitendo mfano kile Kweli. Lakini si katika hali ambayo tunayoikusudia au tunavyoiona. 2:3 Tunaizungumza hii imani kuna tatizo la upokeeji wetu wa imani na lau kama wanaadamu wa leo au waislamu wa leo tukaritatua tatizo hilo la upokeaji wa imani Tukilitatua kikweli kweli basi yawezekana wakapatikana watu hata kama wasifikie katika ile fadhla ya maswahaba basi au ruhuso yao itafika. Mwalimu ambaye anatufundisha imani jinsi inachukuliwa. Hebu leo tumchukue Nabiiullah Ibrahim alayhisala. Nabiiullah Ibrahim alayhisala ye atakuwa ni mwalimu mzuri sana wa kutufundisha sisi na wewe ya kuifikia imani. Kwani sisi imani yetu tumeichukua katika njia ya kuhisi. Lau kama utamchukua mmoja katika waislamu ukamuuliza kwa sababu gani wewe umeikuwa muumini au kwa sababu gani wewe umekuwa muislamu majibu yake hayatakua sawa sawa Anaweza akasema kwa sababu mimi nimezariwa ni muislamu na ndiyo maana nimebakia kuwa ni muislamu Maana yake huyu lau anezaliwa si muislamu Angeli kuwa sio misla Lakini Nabii Ibrahimu Ibrahim alayhisalam yeye alizaliwa katika migongo ya watu ambao hawatambui imani ya kweli kweli. Alizaliwa na, nabi, na, na baba yake anayeitwa Azar. Baba yake Azar alikuwa ni muabuduaji wa masanamu, na yeye pia ni muuzaji wa masanamu Nabii Ibrahimu angelikuwa na fikra ya watu walioikuwa kama hivyo sasa basi ingelikuwa ni ngumu sana kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala na malezi aliyokuwa nayo Lakini Nabii Ibrahimu kwa furaha anejahilishwa asili alitafakari kwa yakini kwa kina zaidi hatimaye akaepukana na yale masana sasa tutafikiria zile hatua zake namna alizofanya. Ndivyo anavyotakiwa mu'mini Pamoja kuwa amekuwa ni mu'mini, amezariwa ni muumini. Aifuatilizie imani yake ili akifika kuwa katika imani basi atakuwa ni mtekelezaji wa mambo yote yanayoyataka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim Alikuwa anayafuatilia masanamu kwa kuyaangalia vile ambazo anazwekewa masanamu masanamu walikuwa wanapewa vyakula na wale ambao wenye masanamu yao. Nabiiullahi kuraibu akiyafuatilia masanamu hayaoni yakiwa yanakula vile vyakula. Nabiiullahi murahim akiaendea masanamu hayaoni kuwa yenye kufukuza hata wale panya kula kile chakula. Nabii Yahya ibn Ibrahim anaendelea kutafakari na kufikiria kisha anapata ya kujua kwamba haya masalamu hayawezi kumnufaisha mtu wa aina yeyo <laughs> Hapa Nabii Yahya ibn Ibrahim alayisalimu ajamtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala nani Na wala hamjui mkuu wake ni nani Isipokuwa alichotifanya yeye aliwaaidi kwamba atayakata kata masalamu yote Ayana kwa sababu na manufaa ya aina yoyote kwa wanadamu. Na Ibrahimu kama ukisoma historia yake unaona kwamba alipo watu kwenda katika kufuraha siku zao za, ma, za masukufu, Nabii Ibrahimu aliingia katika nyumba ile ya masanamu kisha akayakata kata yale masanamu yote. Pamoja kuwa wale ndugu zake na wazazi wake wanaamini kweliyo miungu. ye alitambua kwamba hii sio miungu Aliyaendea kisha akayaangalia pamoja wa ishara ya macho akawa anatikisa kidole chake kuangalia hata yanaweza hata kupepeza macho akayakuta matanamu hayawezi hata kupepeza macho akijasogelea kisha akayagusa na kulisukuma moja akalikuta hata aliwezi kunyanyuka pale lilipo Nabii Ibrahimu akaona hawa ndugu zangu wana hasara iliyokuwa kubwa alichokifanya ni kuyakatakata yale masanamu kisha kuwacha shuke kwa moja katika yale masanamu aliyoacha alilobakisha ili iwe ishara ya kuwa kwa bahaya yamekatakatwa masanamu na mtu au nani Waliporudi na kutafakari na kujiulizana na kuulizana walipata majibu aliyefanya kazi hii ni Nabii Ibrahim bila binat Ibrahim kwa amna mwingine kwa sababu yeye ndio anayetupia Nabii Ibrahim ikawa inatafutwa hukumu juu yake wakakubaliana hukumu ni ya bima atomwe moto na yumaani Ibrahim alipoingizwa ndani ya moto walioangaa kuwa ni hukumu ya, yake juu ya kile kitendo walichokifanya Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru na akasema ya nar kuni badan wa salama na Ibrahim. Ewe Noro, ewe moto, kuwa kubaridi na amani kwa Ibrahim. Nabii wahi Ibrahimu alitoka katika hali hile ya kuadhibiwa kwa moto, akiwa hajaathirika na kitu cha aina yoyote. Angalia hapa Nabii Ibrahimu Ibrahim alayisalamu, tiari yake yakatakata masanafu, na tayari alishafikia kuadhibiwa na hataokoka, ndio anaanza kuuliza nani mungu wangu? Maana yake sio kukanusha tu. Maana yake unapochokiona ya kifai. tafuta kinachofaa. Sio uchukue kitu hata kama hakifai wewe ukifana tu inafaa. Udumie akili kudhibitisha sawa, nilitumia akili kudhibitisha hichi kifai. Sasa kumia tena hiyo ya akili kudhibitisha hichi kinafaa. Hii ndio sehemu ya msingi. Utatumia vipi akili yako kusindikisha imani yako? Na Muhammad Ibrahim alitumia akili kudhibitisha imani yake. Maana yake alikuwa mtafuta Allah yas'alu nafsuhu. Yas'alu nafsuhu na niuliza nafsi yake. Nani Allah? Maana yake eh, bado hajamtambua Allah. Nani Allah? Unatakiwa mtafute Allah ni nani? Ukishamtambua maana yake utamua hofu ipasavyo. Allah Ibrahim akaanza kuona nyota. Kaona nyota akasema yule ndiyo Mungu wangu, anatafuta. Lakini nyota ilipokuwa imezama, nyota zilipokuwa zimesama, akasema huyu sio Mungu kwa sababu aliyakataa masanamu hayana sifa ya kumsaidia yenyewe mwenyewe. leo nyota nayo limepoteza uwezo wake? Maana yake ilipoingia asubuhi nyota zilipotea. Sasa Mungu gani anafika kipindi anaishiwa ana uwezo? Huyo pia sio Mungu. Alipouona mwezi pia akasema huyo ndiye Mungu. Lakini mwezi nao ulifika kipindi hata asubuhi hajamfika, mwezi ulipotea auonekani, akasema huyo pia hawezi kuwa Mungu. Alipoonajua akasema ehe Mungu mwenyewe sasa huyu na sasa huyu ndiye Mungu mwenyewe an mkubwa afa huyu. Jioni nilipoingia jiwa nalo nimepotea. Akasema haiwezekani pia kuwa mungu kwa sababu gani? Yeye anatambua Mungu hana sifa ya kushinda kushindwa. Sifa yake ni kushinda. Sasa vipi hivi ambayo vilivyokuwa akilisema kuwa ni Mungu vyenyewe vimeshindwa. Hapa yeye akapata maji kwanba huyu siyo gumbi. Kwa hiyo akatoka na nguvu ya moja kwa sifa ya Mungu kuto kuonekana lakini hana sifa ya kushindwa. Alitumia akili yake kuja kufikia katika nafasi hiyo. Ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaka kila mwana adamu atumie akili yake ili afikie kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio kizisoma aya hadi wewe kutumia akili yako kuzingatia ili uweze kumakinisha imani yako au ili aweze kufikia imani maana yake kumakinisha imani yako kiwa ni muislam maana yake uweipa nguvu imani yako ili kufikia imani ni yule ambaye hajakuwa ni mu'mini au hajakuwa ni Muislamu ndio Allah anatuambia katika Qur'ani wasii anfusikum afala tubsirun Allah anauliza swali Hivi na katika nafsi zenu nyinyi hamuoni Maana yake anataka ajitumie mwanadamu yeye mwenyewe ajitafakani kisha atapata majibu kwamba yupo tuumba, naye anastahili kuabudiwa naye anastahili kuegemezwa kwake kila kitu Kataya nyingine ala sura ya anahu taala anatuambia tena katika Qurani afara'aytumul ma'a alazi tashrabun ا انت انزل سموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه عجاجا فلولا تشكرون الا نسئم افرائيتم الماء الذي تشربون ابنيلهم ياوني ماءي الذي انبنعا ا انت انزل سموه من المزن ام نحن المنزلون ni ndiyo ndio ya teremita kutoka mali guri au sisi ndio tuliyateremsha? Akasema la gunasha uta'lnahu jajal a la tashkurun. Tungetaka, tungeyafanya maji yote kuwa ni ya chumvi, basi angushukuru. Shukurani ni nini maana Shukurani urejeshe kwake mambo yake yote au mambo yako yote Kuliaje kwake kwa sababu yeye ndio kuumba yeye kuna mwanaadamu la ukama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayo maji unayoshika katika chupa yako ukitoka eneo kwenda eneo lingine iwe uhai uwe afya na mengineo katika maji angeamua yeye kuyafanya maji yote ni chumvi kama unavyoona pale baharini nani angeleta maji mengine sasa kwa siku hii Lazima uamini kwamba Yupo aliyetumba na yeye ndio anastahili zaidi kuegemezwa mambo yote kwake yeye Angeria muaala, kuyafanya maji yote kuwa ni ya chumvi, basi kuna mtu ambaye angeweza kuyafanya maji kuwa baridi. Kwa hisani hiyo Allah anasema, "Hapa la atashkuruni." shukuru maana yake kushukuru ni kuasikisha mambo ya, yako yote unayegemeza kwa ke, Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa imani yako imethibiti vizuri, umemuelewa vizuri na umeamakinisha vizuri Unjua kwamba hakuna katika ulimwengu ila ni yeye tu anayepaswa kuabudiwa na ndio anayepaswa kuegemezwa mambo yote. Barakallahu li wa lakum bil Amin. wa yahi akul alayat wa fikr alhadid. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wal wal mu'minina wal mu'minat wa الحمد لله الحمد لله السماد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد اما بعد اكشكر الله سبحانه وتعالى انا بوصي اني tena pamoja nakuihosi nafsi yangu katika salatina ala kumcha Allah subhanahu wa ta'ala dua islam tumezungumza Una tatizo la imani. Maana yake lazima uwe na njia ya kufika katika imani. Si ukurukuke tu kuwa ni mu'mini, Maana yake njia yenyewe ni kutumia akili yako. Utafakari vilivyoundwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha ufike kuwatambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo naye anastahiki kuegemezwa kwake mambo yote. Kilichokuwepo leo Waislamu waeaminini hawana lazima tafakari juu ya Allah na hawataki kuwekemeza mambo yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baina ya mambo yanayemezwa kwa wanadamu na baina ya mambo yanayemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mambo yote yangeregemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi mambo yote yangerekwenda kwenda sawa katika ulimwengu. Allah a sikua ni mwenye kututaka kutumia athili zetu ili tufikie katika kudhibitisha mizuri imani yetu na tuyaegemeze mambo yote kwake yeye Allah Subhanahu wa ta'ala ndipo saa katika surati al-Qaf kuna aya mfano hizi nilizozisoma akisema Allah ul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum ila yawmi alqiyamah man ilahu ghayru allahi ya'tikum miyan ala la tasma'un ala nasema anambiya mtume ateme ara'aytum in ja'alallahu alaykum allayla farmadan hivi wanaoneaje Angelijalia laila sarma dalilaya ya miqiyama. Angelijalia usiku endelevu mpaka siku ya kiyama. Allah anauliza man ilahu? Nani Mungu? Au yupo wapi Mungu? asiyekuwa Mungu huyu atakaye kuleteni Bia mwanga? Hapa tasma'un, hivi amsikii? Ya yaani anasema Allah angeamua kwamba ukiingia usiku hakuna kuja mchana ikaendelea tu usiku hiyo hivyo Ye, yupo Allah, ayupo Mungu atakayeweza kubadilisha hali hiyo. Hii inaitwa istifham tinjad, ni swali ambalo linakupinga, sio unatakiwa ulete majawabu. Maana yake hakuna ili Mungu atakayeleta usimchara usi endapo Mungu ataufanya usiku uwe endelevu Haka kusema ul ara'aytun injalallahu alaykumun nahara far madan man ilahu ghayru allahi ya'thikum bilaylin taskununa fihi a la ndapo Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kuufanya mchana kama hivi mchana akafanya uwe endelevu mchana mungu gani atakayekuleteeni usiku usiku ambao nyinyi mnatulia yuko huyo mungu afala dope seono hapa ya maana hamutafakari Allah anataka watu warejeshe akili zao vizuri. Watumie hivi viungwa, makhlukat, nilivyoundwa kurejesha kwake yeye mambo yote yaliyokuwepo ulimwenguni ili mwanaadamu aweze kuwa ni salama katika mambo yake. Nilo kwepo, lakini hizo zililokuepo tuabudu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lakini bado yapo mambo hatuegemezi kwake yeye. Unachokitach unachokiria leo kwa mfano chochote kile. Unachojisikia katika nafsi yako maumivu. Iwe hali ya usalama midogo, hali ya upatikanaji wa riziki yako ni dhabu, iwe hali ya wanawake kutembea uji. Maana ke mambo haya yote la kama mwanadamu angeligea ngeli redesha yake ya yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala haya mambo ya yasije kuwepo kama hivi lilivyokuwa yake yamekuwa ya hivi katika imani ya waislamu kumebeba ndani yake imani isiyokuwa ya kiislamu yani hapo hapo kuna imani ya Kiislamu Anaamini Allah ye ndiyo anayestahili mambo yote kuwegemezwa kwake yeye. Lakini wakati huo huo ametengenezewa imani nyingine ya kuwa yapo mambo katika ulimwengu yanaweza kuendelezwa na wanaadamu, Katika hali mbili. Inawezekana huyu mwanadamu anasema hivi Hakiwa anatambua kwamba bayeye Allah ndiye ana haki ya kuchunga yote hata haya yale yalegemezwa kwa Allah yalogemezwa kwa wanadamu anatambua hivyo lakini hana ya jitihada ya kufanya maamuzi kuhakikisha haya yaliegemezwa kwa wanadamu yanarudi pia kwa Allah subhanahu wa ana anajitihadis na yuko mwingine yeye moja kwa moja hana ya tafakari ya kutambua kabisa kama hayo mambo yote yanastahili yenyemezwe ya kwa kele Allah Subhanahu wa taala. Mami asiyojua agizo la Allah Subhanahu wa taala kuhusu kujisikimu. Sasa kama Allah Subhanahu wa taala anamwambia Mtume صلى الله wa وسلم قولي ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جراثيدهن ايه ينزغون ذاغز لو واحد واجيري ماذا كما انزoka ukaona kama tumetoka katika mada usingi mada bado tunarudi pale pale tatizo la imani kivipi unazungumza Huyu mwanadamu tiyari ameshaagizwa na Allah Subhanahu wa ta'ala hivi sasa yeye ili hali tunataka Allah yeye asuke nivo aje kuavisha watu chungi barabarani au hii haikumaanisha kwamba watu wanayetembea wavishwe chungi Haya inamaanisha watu wanaetembea wagushi, wafisho shungi ikiwa ni wanawake, wajisiri mili yao. Lakini tunachokishuhudia hivi sasa, watu wanatembea wanavyotakao wao. Maana yake hivi, hawa watu wenyewe kwanza wana ufahamu wao wana maamuzi ya kuvaa. laukama kama yao ingelikuwa ni sawasawa basi angeriwiwa kwamba hatuna maamuzi ya kuvaa isipokuwa kwa agizo la Allah swalla <coughs> lakini ufahamu wake una au sawasawa sawa sawa ndefali amebeba ufahamu kutoka katika maeneo mengine itikadi nyingine kwamba ana maamuzi ya kuvaa anao uwezo wa kuvaa anachotaka hata akitembea kidogo wazi, wewe mcha Mungu umelala usiku ukifanya kiyamu layl unaingia kwenye daradara anayekuja mbele yako ni mwanamke aliyefunua eneo lake la kichoko sasa sije utafaa utakaa hivi sije utafanyaje kafunue eneo hili kwa Mungu wako amekushusha. Maneno, unazoka nje kwa ya rara ameshusha usha Mungu wako ulio utengeneza usiku. Maana yake utaMungu unayotengenezwa usiku, unatakiwa ulingwe pia mkaani, watu watavishwa shungi na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. sheria za Allah zikiwa ndizo zinawasimamia wanadamu, watavishwa wale wanadamu watembeao uchi ima kwa nafsi zao kurejesha kwa Allah ima kwa kudi sheria sasa nafsi zao hazipo kwenye kurejesha kwa Allah zinasitidhiwa wewe uliyokuwa nafsi yako haijasitidhiwa unanusuru vipi hawa watu unanijinusu unajinusuru vipi wewe mwenyewe maana yake kujinusuru ni kuhakikisha hizi sheria zafanya kazi basi hapo ndiyo Imani ya Allah inaweza kutatua matatizo yake yote, matatizo yako yote yatakayejiri katika wanaadamu Huu wa ni mfano miongoni mwa mpano, yapo yote atakayejitokeza ya katika mzunguko wa katika matatizo basi atakatuliwa kwa watu watakapokuwa imani zao zimekaa sawa sawa. yake imani zao zikikaa sawa sawa واتطاع كل جاب يئندشوا باغيزو لا الله لكيوا كل جاب يتايندشوا باغيزو لا الله باس متاطيزو ياك يوت متاطيزو ياكو يوت ياتكوا يامكوشا ان الله ملائكته يسالون على النبي الصلاه يا ايها مع دول الاسلامي وخليفه ابي بكر بن اسيد رضي الله وعمر بن الخطاب رضي الله عثمان بن عفان رضي الله علي بن ابي طالب رضي الله اللهم وفك عنا العباد والمسلمين والمسلمات ان احياء منهم الاموال اللهم ارنا حق حقر كنظام اللهم ارنا باث وسناب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه الله الله اكبر الله محمد رسول الله يا رسول الله يا عباد